A kínkéd végórán. Röviddel napkelte után tarzan már a fedélzetem volt, hogy megnézze, milyen az idő. A szél elállt, az ég felhőtlen volt, ideálisak voltak a körülmények a visszainduláshoz a dzsungelsziget felé, ahol az állatokat akarták kitenni, és aztán végre haza. A majomember felkeltette a másodkapitányt, és utasította, hogy a lehető leggyorsabban készítse elő a kinkédet az útra. A legénység tagjai, akik bírták Lord Greystock szavát, mi szerint nem kell a törvény előtt felelniük a gaztettekben való bűnrészességükét, szíves örömest siettek dolgukra. Az állatok, miután kiengedték őket a hajó hajógyomrából, ahová éjszakára voltak bezárva, szabadon kószáltak a fedélzeten, a matrózok nem kis ijedelmére. Ők ugyanis nagyon élénken emlékeztek még arra, milyen vérszomjasan küzdöttek ezek a vadállatok társaik ellen, akik a rettenetes tépőfogak és karmok között lelték halálukat, és úgy látszott, hogy a fenevadakfoga ismét csak a frissen ejtett zsákmány puha húsára fáj. Tarzan és Mugambi éberfelügyelete alatt azonban síta, akut és a többi majom fékezte vágyait. Így azután a fedélzeten munkájukat végző emberek sokkal nagyobb biztonságban voltak, mint gondolták. A kinkét végül baj nélkül lehajózott az Ugambin és kifutott az Atlanti-óceán csillogó vizére. Tarzan és Jane Clayton a fedélzeten állva figyelte a hajó mögött egyre távolodó bujazöld növényzettel borított partot, és a majomember ez egyszer cseppet sem sajnálta, hogy el kell hagyni a szülőföldjét. Nem volt a világ hét tengerének valamennyi hajója között egy sem, amely most, hogy távozóban volt Afrika partjaitól, akár csak fele akkora sebességgel röpíthette volna, mint vágyai diktálták. Annyira szeretett volna mielőbb újra neki látni eltűnt kisfia felkutatásának. Így aztán az aggódó, türelmetlen szívű apának úgy tűnt, mintha a lassú járású kinkért egyáltalán nem mozogna. Persze azért a hajó csak haladt előre, még ha úgy látszott is, hogy egy helyben áll, és a dzsungelsziget alacsony hegyei hamarosan tisztán kivehetők voltak előttük a látóhatár nyugati peremén. Alexander Paulovics kabinjában pedig végtelen egy hangusággal egyre csak ketjeget ketyegett és ketyegett az a valami ott a fekete dobozban. Ám egy kis rudacska, amely az egyik fogaskerék pereméhez volt rögzítve, minden másodperccel közelebb és közelebb került egy másik kis rudacskához, amely meg abból a mutatóból állt ki, amelyet Paulovics egy bizonyos pontra állított az óra szerkezet melletti számlapon. Ha az a két kis rudacska összeér, a ketyegésnek vége szakad. Mindörökre. Jean Jane és Tarzan a parancsnoki hídon át és a dzsungelsziget felé nézett. Az emberek előre húzottak és ugyancsak azt figyelték, hogyan emelkedik ki lassanként a szárazföld az óceán vizéből. Az állatok az étkező kabin árnyékába húzódtak, és összegömbölyödve aludtak. Csend és béke honolt a hajón, és vizen egyaránt. És ekkor a kabinteteje teteje hirtelen minden átmenet nélkül egyszer csak a levegőbe emelkedett, sűrű füstfelhő szállt a magasba, és a borzalmas robbanás az orrától a tattyáig megrázta a hajót. Pillanatokon belül iszonyú felfordulás keletkezett a fedélzeten. A dőrenéstől megrettent majmok akuttal az élükön, fogukat vicsorgatva és dühösen morogva felalá hangáltak. Sita ide-oda ugrált, és döbben rémületében olyan iszonyú hangon üvöltött, hogy a kinkéd matrózainak megfagyott a vér az ereiben. Mugambi is reszketett, csak Tarzan a dzsungelfia és felesége őrizte meg hidegvérét. Alig, hogy a robbanás nyomán szerterepülő törmelék lehullott a fedélzetre, a majomember már is az állatok között volt. Nyugtatgatta őket, halk, békítő hangon szólt hozzájuk, megsimogatta bozontos bundájukat, és azt próbálta megmagyarázni nekik, amennyire tudta, hogy a közvetlen veszély elmúlt. Átvizsgálva a sérült hajótestet kiderült, hogy a legnagyobb veszedelmet most a tűz jelenti, mert a lángok már is nyaldosták a megsemmisült kabin apró darabokra tölt deszkáit, és egy nagy, robbanás vágta roncsolt nyíláson át, utat találtak az alsó fedélzetre is. Valami csoda folytán az úti társaság egyetlen tagja sem sebesült meg a robbanáskor, amelynek oka a legteljesebb rejtély maradt mindannyiuk számára – egy valakinek a kivételével. Ez pedig az a matróz volt, aki tudta, hogy Paulovics a kinkét fedélzetén, és főként a saját kabinjában járt előzői Ő sejtette még az igazság, de a józanész az diktálta, hogy hallgasson. Tudta, alig ha köszönnék meg neki, ha kiderülne, ő volt az, aki bár ébren volt, felengedte mindannyiuk lefőbb ellenségét a hajó fedélzetére, ahol az aztán pokolgépet helyezhetett el, hogy valamennyiüket átröpítse a más világra. Nem! Határozott a fickó. Legjobb lesz, ha amit tud, megtartja magának. Ahogy a tűz egyre jobban elharapódzott, világossá vált Tarzan számára, hogy akármi is okozta ezt a robbanást, annak bekövetkeztekor valamilyen rendkívül gyúlékony anyag szóródott szét a közelben lévő, fából készült tárgyakra, mert a beszivattyúzott vízzel nemhogy megfékezni nem sikerült a tüzet, hanem mintha a lángok csak még jobban tova terjedtek volna. Tizenöt perccel a robbanás után nagy fekete füstfellegek kezdtek előgomolyodni a pusztulásra ítélt hajógyomrából. A lángok elérték a gépházat, és a kinkéd nem haladt többé előre a part felé. Sorsa olyan biztosan megpecsételődött, mintha a víz már is összecsapott volna üszkös, füstölgő maradványai fölött. Nincs értelme tovább itt maradnunk, szólt oda a majomember a másodkapitánynak. Ki tudja, nem kell-e újabb robbanásokra számítanunk, és mint hogy a hajót úgy sem tudjuk megmenteni, a legbiztonságosabb dolog, amit tehetünk, ha haladéktalanul beszállunk a csónakokba, és kievezünk a partra. Valóban nem volt más választásuk. Csak a matrózok tudták magukkal vinni a holmiukat, mert a tűz még nem ért el a legénységi kabinig, de mindent elemésztett annak a kajütnek a közelében, amelyet a robbanás megsemmisített. Két csónakot bocsájtottak a vízre, és mivel a tenger nem hullámzott különösebben, a partra szállás végtelenül egyszerű dolognak bizonyult. Ahogy közeledtek a szigethez, Tarzan állatai türelmetlenül és sóvárogva szagláztak bele szülőföldjük ismerős levegőjébe, és alig, hogy a csónakok alja csikorogni kezdett a parti homokon, Sita és akut csapata már is kiugrott és sebesen rohant a dzsungel felé. Szomorkás mosoly jelent meg a majomember ajkán, amit a távolodó állatok után nézett. – Isten veletek, barátaim! – mormogta. – Jó és hűséges szövetségeseim voltatok. Hiányozni fogtok nekem. – Visszajönnek még ugye, drágám? – kérdezte Jane Clayton, aki ott állt mellette. – Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – felelte a majomember. Kellemetlenül érezték magukat azóta, hogy annyi embert voltak kénytelenek a bizalmukba fogadni. Csak Mugambi és én feszélyeztük őket valamivel kevésbé, mert mi ketten a legjobb esetben is csak félig számítottunk emberi lénynek. Te viszont, meg a legénység tagjai túlságosan is civilizáltok vagytok az én vadállataim számára. Ti vagytok azok, akik elől menekülnek. Bizonyára nem bíznak magukba. És úgy érzik, ha sokáig tartózkodnak ilyen kis mennyiségű, kitűnő, ennivaló közelében, előbb-utóbb tévedésből megkóstolják. Jane nevetett. – Én meg azt hiszem, hogy éppenséggel előlet próbálnak szökni. – vágott vissza. – Állandóan rájuk szólsz valamiért, és nem értik, hogy az miért ilos. Mint a kisgyerekek biztosan boldogan kaptak az alkalmon, hogy kiszabadulhattak a szülői felügyelet alól de azért remélem, hogyha mégis visszatérnek, nem pont éjszaka érkeznek. <gül> És főként nem éhe még nevetett tarzom. A partra után a kis társaság vagy két órán keresztül figyelte még a sorsára hagyott égőhajót. Aztán a víz felől egyszer csak újabb robbanás távoli robaja hallatszott. A kinkéd röviddel ezután eltűnt a víz felszínéről. Az újabb robbanásokkal már közel sem volt akkora rejté, mint az elsőé A másodkapitány úgy vélte, hogy a kazánokat vetette szét a gőz, amikor a lángok végül oda terjedtek. Ám hogy az első robbanást mi okozhatta, azt hosszú ideig találgatták még a hajó hajótörött társaság tagjai.